obiskovalci, gostje, pesmi, dobro no došel, tudi zdaj v tretji razprani in vsi trije selektorji. Uh, organizacija in kombinacija si želi, da vam povem ena informacijo, ki je morda pomembna za tiste, ki boste more biti ali preočili, ali kakorkoli. Ob štirnajstih, uh, 15, to so pravi četvrtna tri, Je skrajni čas, da smo nekako tam pri hotelu za se počasi začne z posilom. Uh, Ostarjamo uh, v programu, lahko sledite po uh, tem internem programu v ženkah oziroma tam na pultu. Uh, zdaj imamo pa uro za zadnjič, da se vsi skupaj postavimo na in pranger. In bi prosila selektorico Barbara Pogači, ki je izbrala Slona in oče zbirko Esa da Babričiča, ki je išla pri apokalipsi v letu 2011, da jo predstavi. In potem potem klasično v našem vrstnem redu gremo še do selektarico kritikov in potem seveda do vas, obiskovalci, poslušalci in glede zainteresirana javnosti pred tem, da seveda predame besedo, pesniko, ki je to predame. Barbara, uh, hvala za besedo. Uh, upam, da bo potekalo skupaj mirjeno. Družno, to pa ne. Ne <laughs> <laughs> ker imam rada, uh, mir, kateri Svojo eksplikacijo sem najnovejše zbirke S.A. Pavličiča z naslovom Slonijoče, pošteno, sem začela uh, s tremi izhodišči. Um, en izhodišče je seveda lečanje, ki sem si jo izbrala uh, za letošnji pranger. To, uh, to je v bistvu angažma. Um, uh, Torej, tukaj bi rada poudarila še um, nekaj, kar je pač v prejšnji debati, namreč um, jaz bi zelo rada, da se besede engažmaja seveda nejemlje na nediferenciran način, sem, da, če govorimo o engažmajo kot take, ga bo mogoče ravno, morda preko dogajanja, ki se je tukaj sprožilo, nekoliko bolj diferencirati zaznati eh, raznolikosti znotraj tega pojma, zaznati v bistvu, eh, različne zorne kote, ki, eh, ki jih lahko eh, pripišemo eh, temu in seveda eh, eliminirati napake v interpretaciji, kaj sploh angažma je. Ker spominjam se, da je še pred leti prihajalo v bistvu do fantazijskih uh, interpretacij tega, kaj je enega um, Drugi zorni kot, ki, ki bi ga radi izpostavil pri Esa Babočiču, je um, se dotika njegovega osebnega, um, torej upravnavanja um, odnosa do, do subjekta, Um, kar se o čemer sem že začela pogovarjati v, v kritiki uh, do Zupanove in Zbirke in dve različne in, uh, in v bistvu te občutljivosti za človeka, za dialog, in tretji izvorni uh, kot bi bil njegov odnos do jezika ki je pri vanjkome tega nisem omenjala, ker se mi zdi morda menj polemičen kot pri Esad v Babačiču. Esad Babačič ne polemizira preko odnosa do jezika, ki je v Sloveniji neke vrste ideologijo, tudi odnos do dotikanja različnih socialnih skupin, njihovega medsebojnega nerazumevanja in kolizij v miselnih vzorcih V tem preskoku oziroma načinu nakratašnjega babačič uspe um, to prikazati skozi določene elipse, uh, vidim eno od, enega od glavnih doprinosov tej poizije, ne samo v te, zbirki, jaz te zbirke, ko je bilo želečko vprašanje o tem uh, izbiranju in razvojnem loku posamezne poizije, te zbirke osebno ne izuzemam bistveno iz uh, uh, prehodnega opusa, mogoče bo ISAT o tem, ali se tako spregovorimo, ampak jaz vidim pač neko sklenjenost opusa, ki jo pač teo uh, ISAT um, veščasno deluje z tem, da pač občasno prihajajo um, morda bolj uh, do izraza eni aspekti ali drugi. Uh, ampak um, od teh treh aspektov, ki jih pač jaz tukaj vidim. Zdaj bom morda bolj natančno poskušala opredeliti vsakega od teh treh aspektov. Morda bi začela pri jeziku, da se potem ta detaljni pogled ne bo preveč izuzlov. Recimo uh, iz sloni, če hočejo pošteno. Um, zelo zanimivo je v bistvu se vprašati, um, kaj v tem primeru skozi celoten okus, kaj v tem primeru uh, konotirajo sloni. Seveda poznamo um, te krišejske izraze, ki jih pač, pač problematizira. O slovnem spominu, o um, uh, po drugi strani, to, da se nekaj naredi pošteno, um, in vmes se tukaj pojavljajo te oziroma ki nokak, um, ne, ne, um, ne, ne povezuje na zelo logičen način obeh klišejev. Tukaj jaz vidim neko. Um, izvirnost, ki, ki je pač zelo moderna um, in ki, um, ki na zelo prijeten način v bistvu problematizira miselne oborce. Um, tudi pač um, Kot že sem že počela od nosilnih pesmi, je bilo že omenjeno ta pesem Brezobraznost, ki, ki pač je prevod oziroma poskus adaptacije besede Brezobraznost, ki pač po mojem gomeni nesravnost ki jo reinvestira v bistvu z etimološkem spraševanjem, kaj pomeni um, biti človek brez obraza. Um, biti človek brez obraza morda pomeni, uh, mislim, je v nekem smislu, biti ta slon. Ne? Uh, uh, ker posod v njegovem okusu se soočamo za neko, neko veliko težo, po odnosu do neke detaljne uh, strukture oziroma precej reduciranega izraza ki poskuša sto um, neko minima, z minimalizmom um, se spopadati s uh, to neko slovnskoščo. Um, skratka ta preopraševanje kaj pomeni uh, imeti obraz, uh, prevprašuje tudi uh, vprašanje, kaj v družbi pomeni imeti denar. In uh, s, tem, s tem izhodiščem se mi zdi zelo pomembno, um, da, imamo, da poezije ostaja tisti prostor, ki je, ki, ki je verjetno še edini prostor rezistence uh, proti diskurzom, uh, ki jih oblikuje kapitalistična družba, ki vse bolj uh, zajemajo tudi svet literarnega, kajti uh, izdane knjige so vse bolj vrednoti po načelu statistike, po načelu izposojenosti, po načelu prodajenosti. Uh, torej, um, V tem smislu mislim da je to ta tip vrednotenja nasproten izrekanju in samemu poslanstvu poezije in literature neslošno, ker ka je konč konca v bistvu pen drugega kot preukraševanje etičnosti in predstavljanja nasilju in pritiskom kot tema. Mislim, da v ESAD-ovem pisanju nesporno najdemo angažma v smislu uh, nekoliko zakrite obsodbe tega, da lovo zamočijo svet in da nekritični pohleb po denarju izprazniti vrednost jaza. Uh, kritizira tudi druge človeške ambicije, um, na različne načine um, in uh, na osebni ravni se problematizira tudi sam. Uh, na, tem, na tem mestu bi uh, predvsem omenila Babačičev Čičev uh, dialog z očetom, kot, uh, recimo v pesmi posoda ali nabiralnik, samo vpraševanje o izvorih in lastnostih, ki so bodi si podedovane, bodi si uh, inhrentno pripisane moškim, in vprašanju, pra praš ali se zvojo ne moremo odneti odreči lastni determiniranosti. Tukaj bi posebej omunila vodno pis, oziroma vodno pisem ampak drugo pisem v zberki DNK. Jo bom kar prebrala, kar je kratka. Zapis, tudi to samo vprašanje in sovdejanje predvsem skozi uh, Samo dejanje pisanja. Zapis lovi tebe. Tvoj spomin, asfalt, ki je prišel kasneje. Ti hodiš po njemu. Ne on, po tebi. Torej, tukaj, vabačič, popolnoma jasno pove, da, je, da, da smo vedno pred vprašanjem, perspektive, ali bomo spregovarjali, ali bomo otvareli sodelji preko preko lastne odgovornosti se pravi, ni, tukaj ni pozicije žrtve, oziroma je vpraševanje, ali ne se postavim v pozicijo žrtve, ali ne to pozicijo žrtve poskušam uh, reflektirati. Uh, Skozi, skozi spomin. Euh, s vdanim pa um, govori točno o nekih podedovanosti. Um, mislim, skrajna eliptičnost te poezije um, je morda na vides preprosta, na vides um, ne ponuja nekih uh, velikih zmoznosti, ampak v resnici uh, jih je treba dopolniti z, z celo vrsto refleksi ravno skozi, mislim, je ta um, kategorija spoznanjega horizonta tako pomembna, ker uh, je mogoče preko nje, mislim, jaz bom primerjala, recimo opis ali pa obeseditev teme držja pri Zupanu in Babaršiču, vendar mi bo to dopuščeno. Zupan na strani 32. Uh, ja, ja, ja. Zdaj, v tem trenutku imam samo to prespektivo opatravljeno. Um, pač citirala, ne bom uprava, sele pesni dež, ki je bila postavljena v veščinu na strani 1923. in 1924. Samo dva veca bom citirala, oziroma Šljelino, ko zupaj pravi, Zdaj je vse izginilo, odplavljeno od nekega ljubšega časa, ki se mu je najbolje prilagoditi z mirom in pozabo. Uh, torej, uh, Pri, pri Zupano imamo v bistvu skozi vsako zbirko mir, tudi v drugih bisnih, no, ampak recimo tej, se pojavlja ta dež, dež Pri Zupano, kot medenje, kaplj, tudi pri varji, ampak predvsem iz upanja se neko minsko, neko kratko opazovanje, mir, pomirjenost. Um, In do določene mere pač zabo Pri babočiču je drž priložnost za vprašanje o drugem, s kom si delim stopinje okanskih kapel? Ta vers, ki ga najdete na strani 27, s kom si delim stopinje okanskih kapel? ne uspehne poskuse, da bi ti spremenil drž. Umemena črno popuščanje oblaka, brez gospodarja. Mislim, da je uh, tukaj viden ta bistveni premik, ki ga pač uh, prizupano ne dosežemo to, to vprašanje, ali je občutje neko določeno občutje, v tem primeru pač občutje tega drža, uh, lahko delivo ali je zaprto samo v subjekt. Um, in kako tudi, uh, pač, potem, Babačič nadaljuje in sprašuje odnos, kako preseči ego drugega, kako preseči nerazumevanje med trema, trmo vsakega posameznika zaprtega v vlastni prav. Te neozbeli poskusi, da bi te spremenil v vdož v nenačelnom opuščanju oblakov brez gospodarja, torej kako te oblaki v naravi so na nek način nenačelni, se ne držijo svojih principov, niso. Ustrajajo na svojem pravom, ampak samo težujajo. Nimajo gospodarja misli. Mislim, da ta boudark uh, je zelo zanimljiv, um, kot um, Na koncu te kratke pesmi spoznamo, da gre za upis uh, bolezni. Uh, da pač ta drugi uh, ne spregovori o, o svoji bolezni in ne pove, kaj bolim. Uh, tukaj. Srečamo se na v bistvu z nekim bistvenim preseganjem um, tišine, ki nikakor ni uvozena z veliko besedo tišina, ali pa za abstraktno besedo tišina, ampak uh, situacijo, ki uh, je Babačič ne maši z dodatnim besedilom, ne, ne, ne, ne rabi nadevov ne vem, sirobih, mesnih, ni ampak raje povem, kot več, oziroma ne raje, ne more ne more do konca izreči bolečine in rabi, v resnici rabi bralca da uh, mu pomaga vzpostaviti uh, odnos do tega drugega, ki muči. Moram inčati? Ne, samo da ti povem, eksplikacija je že 20 okay. minut, tako da to, kar še imaš, prosim, strni, zato, mm -hmm. da dobijo še drugi besed. Uh, no, mislim, da lahko kar zaključim, pa bom morda še kasneje dopolnila. Hvala, virmej, vse da je tvoje. Uh, ja, meni se, se bi se tukaj navezal pač na ta odnos do jezika, se mi je zdel, da to najbolj, ne vem, mogoče najbolj neočitnejši način, kako pristopiti zbirki, ki ima pač naslov sloni, če je in In to ni samo naslov, ampak je tudi pesem v tej zbirki. Ne? Uh, meni je pač to sloni, če je še bolj pa potem naslednjaki se pojav, nečkam kasneje ki pravi sloni, tulijo, zeleno. Mislim, da, to mene zelo spominja da, na tole Čomskijevo, Čomskijevo si se zdaj da se ne spomnim, pač kako točno gre, ampak tam so nekje divje misli, ki ne vem počno kaj počnejo. Sleek, Kako že? Sleek, Tako, sleep. ja. Pač počnejo nekaj popolnoma nesmiselnega in Tudi, tudi da misli, kar kori počnejo nesmiselno. Uh, me se zdi, da gleda tukaj za isti postopek, za, preč, za prekaz uh, te razlike med sintakso in semantiko. Uh, zato da se pač pokaže, kako uh, lahko besede postavljamo drugo ob drugo, tako da tudi pravzaprav zmenijo smiselno, ampak da ne, popolnoma nič ne pomenijo. Uh, jaz ne vem, besupam, da to uh, Upam, da, da te nisem užalil s tem, ali pa karkoli, rečem, no? <guljata> tako je popolnoma nesmiselno. Mislim, da gre torej za tako imenovano lingvistično povezivo. Um, ne, ne, razlika, ne. ne ima, kratu, mislim, da ima pri tem, za razliko od eksperimentov mm. iz konca 70-ih let, recimo pri nas, ne, ne, ne, ne, ne, To vrsti stavke pri Babiču če popolnoma drugače funkcionira. Ja ja, ne, ne bi rekel, da gre tukaj za kakšno koli igranje, ampak zgolj za neko demonstracijo možne ispraznjenosti jezika za njegove neuporadnosti v določenih situacijah. Ali? Kdo, Kedru... misam, kdo drugak novica. Nesnim. <gloženja> in recimo isto, isto opažam tukaj pri delu utrmli pesmi Uh, ki se meni zdi zelo duhovita, uh, s tem, da je spet posprav za jezikovno duhovitost, kar se meni tiče, uh, če preberem tale začetek, igrala v domačem parku ni moči, in potem te rime, ne, da bi se igrala sama se seboj, kaj še res se boja imenuje, vsak gleda svoj, vsak se boji, da ne postane gnoj. Tudi to se meni zdi skrajna duhovita, no, ali sem se v tem zelo, zelo smejala. Uh, isto pač neka izraba jezika, uh, ki ne bomo rekel, da čisto ignorira njegov pomen oziroma smisel, ampak mu je pač to sekundarno. Ne? Kot bi rekel, tudi v teh kratkih pesmih se jih so samo te sloni. Ena je še o jelenih kako. Oh, zdaj, mislim, da jem našel. Jeleni zibljajo v mor vetra. Uh, bili na reke utopi krogotok večera. Meni se tukaj zdi, tega ne gre dopolnjavati z ničem, ne gre pravzaprav tem slonom pripisovati enega ali drugega pomena, znova. mogoče slonom še, ampak tem jeleni, kaj pa s tem jeleni pač tukaj, ne vem, kakšne koliko konotacije temu pripisovati, se mi zdi pravzaprav zgrešeno. Oplica je tukaj. To je tudi tako. je no dalje. Zdravim predvsem s temi jeleni, pa res ne vem pač kaj početi. Z sloni mogoče še lahko kaj. Zeleni, vem, pač kaj z kaj... opicom tudi lahko kaj, ampak z ne, no. ne. vem, mogoče pa samo premalo simbolnih pomenov poznavam kot. Se grejo, pač, tukaj predvsem za to, uh, za, nek, za nek prikaz, Nah, če reč o izprazenosti jezika, je to preveč dramatizirano, se mi zdi. Uh, ne vem, kako bi rekel, kar se eno ja, igranje, igranje z jezikom, ampak ne, uh, ne destruktivno igranje, kako bi rekel, ne tako, ki bi hotlo karkoli se suti ali pa uničiti. Lahko, lahko. Ležne, ne ti, Barbara, ki kažem. Rade replikom, ampak kažel, da mora nakratko, ker imamo še eno branje za ne? Še? Um... Ja, prav, mislite, ja, ne, ne, um, pa še uh, Jaz bi pač tukaj replicirala zaradi tega, ker um, nikakor ne mislim, da gre za iztraženost jizika. In tudi, recimo, ta pesem, ki si jo, ta pesem, otrojena pesem, no, ki si jo ravnokrat citiral, Uh, po mojem je sicer lahko, na pač zabavno, ne, ampak če jo pogledamo v luči tega, kar sem recimo prej izpostavila kot ta otroški horizont, ne, dok, dokod, to sem res prej hotela, tudi povedi eksplikaciji, ko nisem še raz za to, da interveniram, uh, torej, dokod se je že otroški horizont, tukaj imamo točno uh, priznanje, da bi se, jaz bi se tudi rad igral v tem pa ti tudi v ampak mi, da so odrasli, da se ne igrava več, pre, Nimajo moči, da bi se igrali, Samo smo ste boje, ali menoj. In, in potem pride v teh verzih pride v bistvu um, pravo vprašanje, v bistvu odraslosti, ne, vsak se boji, da ne postane v nojo, skratka, vš čas. V bistvu, tukaj je ta vsega v vse čas v prevpraševanju svojih dejanj. To, kar narediš, to, kar rečeš, to, kar si upaš narediti, je vedno lahko na meji tega, da postaneš konformističen, da se v bistvu prodaš, recimo, karkoli. to ni samo duhovitost ali pa Čeprav lahko tako, ne, ne zelo nenapadalno, Ampak jaz osebno, no, pač kot kri kritik, imam upokojeno da tukaj prepoznavam um, nadaljevanje v bistvu otroštva zahoda. Torej, nekaj ne kot ne se ti naučiš, ja, ne se ti da se pač, da se ti naučiš, da se ti da da sem sem pač en aspekt, uh, ki se se Mhm. Ne je bilo očitelj, ni, nisem pa mislil reducirati uh, vse te poezije, zgolj na dohodnosti. Pa ne. ne, ne, se ob, Al, dobro, pa je pa što se In biti še tretje branje, ne, slišali? Ali pa tretji imam kremo, ker me je, sad bile, iz zasede <laughs> <laughs> <laughs> um, in zasede <laughs> um, Najprej bi rekel, da ima epizoda, pa bi lahko imela ta moja epizoda uh, z esado o zbirko na tem prangerju bi, bi lahko imela naslov bilo pesniška plodnost kot problem. Namreč Esad izdav do 2 zbirko znansko in meni so poslali na začno zbirko, da pravzaprav jaz pa rastresen kot sem, se da tega nisem. Pravčas so in so potem bil tukoro podstik pred zdajec to knjigo. Moj način branja pa nekako ni ekspresen ne? in uh, bom rekel, da bo zdaj to, kar bom povedal, nekoliko bolj impresionistično, ni pa za tem tašnega branja, kot ga običajno želim, kot kar govorim ali pa pišem o ampak to gre v bistvu na moj rovaž. To je odčala povedalo. Zdaj, um, samo še nekaj, eden od uh, študentov ali učenco. Martina Heidegger, je pravo, da je Heidegger na, na seminarjih vedno govoril študentom, študentom dajte drobiž, operirajte z drobižem, kadar govorite o velikih stvarih. Čisto druga stvar je, koliko se je Heidegger sam tega drža. Ampak na neki način pa je tudi tam meso, kot mnoge njegove, sama na sebi, po mojem, izredno pomembna, plodna relevantna. In tudi jaz mislim, da je nasploh, mogoče v zvezi s poezijo in s tudi Esodovo poezijo, eh, ni zelo smisel dogovoriči z velikimi izrazi kot prelom ali izguba evropskega subjekta in eh, izpraznost jezika, ampak da je nek bolj neposreden, eh, mogoče pa tudi impresionističen odnos iz katerega se potem seveda razvije refleksija celo bolj ustrezal. Ko sem knjigo dobil uroke in sem jo odprl, mi je odprla na strani 43, 40, kjer je pesem Usta dve, ki se kasi Tvoje usta rano, ki jo ne bom nekdar zapolnil. In na neki način pa ne, zato ker sem imel malo časa, Ampak na neki način mi je bilo to dovolj. To je zdaj se, da moj način branja, ali pa razmerja s poezijo, da enostavno že doseže pesem ali pa celo zbirka svoj smisel, če te na neki način zaustavi. Nisem se zaustavil zaradi tega, ker je pač to cela pesem, ki je kratka, ampak tudi dalje še pesmi pogosto vedem, tako da me nek izraz, ki je izrazito sugestivan, Pravzaprav uh, sam prisili, da ustavim to branje in da se v tem, kaj pa vem, bo, zamislim na tem, kaj so in kaj je. In to je gotovo ena takih pesmi, ki je po eni strani se da zelo, kako rekoč, polivalentna, polisemantična. To lahko zelo veliko stvari pomeni. Lahko uh, preberemo v njej neko uh, kompliciranost intenzivnost ljubezenskega razmerja, nezapolnljivost ljubezenskega razmerja, najbrž pa ne nujno, Vrahko ima to tudi diskončno drugih možnosti, ampak uh, zdi se mi, da je to pač tisto, kar um, najdi, torej to je spet moj pogled, za poezija, počela, da z zelo malo besedami, uh, po eni strani, pove nekaj zelo mnogo pomenskega, po drugi strani pa to tako fokusirano, povedano, da pravzaprav te ne žene v mozganje, interpretativno mozganje, ampak te enostavno to, bom spet rekel tako po heidegorijansko, zdaj sem sam, samo vse besedo skračem, ampak je en trenutek biti pravzaprav to pričara, ko se nekaj zgodi, no, to je tudi, hajde govor da je umetniško delo, pravzaprav ni delo, ampak to, da se nekaj zgodi. In, To je recimo takšna izkušnja, zaradi katerem je še ta zbirka ima svoj smislu. Sveda pa je pa to samo ena drobna pesem. Podobno sugestivna se mi je potem zdela in, in v tem smislu zbita tudi pesem Jezik, ki je sicer Strukturno, manj, povezano, ne? Ja, pa po, predvsem po sugestivnosti podobno, čeprav je manj, bi eh, poli semantično, ne, manj interpretativno eh, sveodajstvo riščati, pa vendar jezik, iz ust si mi vzela, vrnila jezik, vodo in nebodo. Eh, sicer, je izbirka, kar mi je pri tem hitrem branju, najbolj padlo, v oči gotovo, kakšna res fina, ironična domislica, ki pa je veliko več kot to, ampak uh, skriva vsemi spet, ali spoznanja ali sugestije za, uh, za marsi kaj, no, na primer na strani 52, to se mi zdi, da mogoče uh, tudi za nas Ki se pač bolj ali poklicni, nuj, ukvarjamo z literaturo, veljatko kot črko za kogar drugega. Ne. Um, kronično zapeljevanje samega sebe, mu je sfižilo pogled na Za uh, Zapletenost v semantične, interpretativne postopke, pogosto deluje. Uh, slabo blokirajoče, za neposredno razmerje, ne samo naravo, kot je tukaj upisano, ampak pač za realnost, ki ni zgolj plod konstrukta. Včasih no, so se mi te duhovitosti zdelajo mogoče malce menj učinkovitev, sem pa tja mogoče že malo prejdejo tudi v duhovičenje, ampak to je pač stvar, okusa, mislim na pesem Modra knjiga. Um, se mi zdi pa še, pravzaprav, da bi rad povedal nekaj malce podobnega, kot sem prej v zvezi s Ivanino z Virko rekel, uh, tudi tu se mi zdi, da gre za neko pošteno neposrednost, ki je uh, pravzaprav značilnost, in je samo poezije, kolikor jo sam spremljam, tukaj se ne morem spet uh, bi reklo sestavla tako prav avtoritativno, ampak vendarle. Zdi se mi, da prosoprav to, kar govorim, res nekako nesledi nekim nepisanim ukazom poetične mode, ali pa celo kulturne mode, ampak da je v bistvu izhaja vedno v bistvu iz nepretenciozne osebne izkušnje, kar pa ne pomeni se da v literaturi ali v poezini ambiciozen, v dobrem pomenu besede. Ne, da to seveda ne pomeni, da gre za neartikulirano odzivanje. Zanimivo, zanimiv se me je zdaj v kakšen vers, enega bom res prebral v pesmi Mihajlis, ki me sicer v celoti ni tako zelo mogoče pritegnila, Ampak en verž me pa zanesljivo je, ker se mi zdi, da je to kar nekakšen izrek, ki zelo veliko pove o, o času, v katerem živimo, in bom samo tako izrektu. Bravno, bom vsi, vsi smo nevidni v tem svetu brez duše. To je rec. ena taka misel, v katerih se vse moje branje prekine in pač se začne nek proces, kaj znam, autorefleksijo, samo čutenja, ki se skrime. Uh. Dobro, imel sem še uh, dve stvari in sicer, um, če mi zdi, da je tudi pinsmi socialno tematiko, da izražajo neko pač specifično občutljivost, ki je tudi sam, ne vidim, tako zelo pogosto tukaj, kar se da daleč od nekega retoričnega pravičništva, ki ga je vse polno. To je pesem Makedonska. Če ti, ti te retorično pravičništvo? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ja. Dio, Pogosto občutek, da sem preverjal življenje. Pesem Makedonska, da ne stvorim. Pesem Makedonska se mi sploh zdi kot celota, ne. razen teh kratkih. Pesem je mogoče najlepša, pet sem te zbirke. Pa še ena stvar je, ki pa je mogoče vezana spet na moj specifičen posluh in, in to pač ni relevantno ali pa je omejeno relevantno. Namreč na jočejo pošte. Zdaj, uh, mislim, da v pogovornom jeziku, tako naravno bolj malo se uporablja še ta glagola, da se reče joče, ampak se veliko bolj reče jog. Ali to je prosim moj občutek. Ne? In to je pravzaprav zanimivo ne, pri govorici, ki je sicer izrazito tako tuk, prepričljivo, neposredno, ne, je uporabljal nek izraz, ki zagotovo, ali pa ne zagotovo, mislim, da jaz sad poveril, ampak jaz si imel občutek, da ni v tem neke težne po kakšni arheizaciji ali kako to gotovne, ampak um, se mi zdi, da izrašča z nekega um, spontanega delovanja poetičnega spomina, ki ga ima no, vsaj generacija, ki ki jaz pripadam zagotovo zelo močno o sebi. Tudi jaz bi v poeziji zagotovo zaradi drugačne zvočnosti, mehkejše zvočnosti, zagotovo velikokrat uporabil. No, Ta izraz pa bi pri tem že videl, kako mrščijo obrvi razni naravnemu jeziku zavezani kritiki poezije. Oba izrada se uporablja. Mhm. Hvala moram, kaj si kot je, če je za jesel, leče. Mm -hmm. Jaz bi samo rekli, oziroma pa se te, te svoje retike, na ostalih putih, ki tudi zato to, kar pravim, mislim, še povedano, znam reč. Mm -hmm. bi se zahvalila v rametu, da je vzpostavl to morda paralelo med uh, naslovom slonijočejo poštena in to pesmejo makedonskega, jaz sama hotla omeniti, uh, mislim, da gre, tudi sama mislim, da gre za eno od emblematičnih pesmi, te zdirke, in sicer, en pesmi, ki izražajo zjemnem empatijo do socialno šibkih oziroma poskušajo, poskušajo v bistvu razložiti um, to stanje obstrancev ob ne, um, oziroma nekih enonibnežev um, in, izpraš in izprašuje zorazmere in prednote, uh, ki jih uh, te ljudje v bistvu sprejemajo po uh, po načelu neke, neke pasivne obveznosti, kot recimo, pač njihov čud za spoštovanje pravil države, za davkov um, in njihovo želje po neupaznosti. Um, ko je to izpisal Goran Vojnovič v romanu, smo vsi ploskali, tako da upam, da bomo tudi tukaj ploskali. Um, Boče um, na tem mestu, lahko poprosimo ESA, da, da, nam, da nam prebere to pesem. Barbara, se strinjaš? Štok preberaš? Štok, 25. Makedonska. Trudiš se, vse položnice do prvega, luč v pred sobi brli, dokler se ne ustavi kri. Pišeš domov vsak božič, čeprav ga ne praznuješ Gradiš stotnice, v katerih ne boš živel, stadione, na katerih ne boš nabijal, Hotele, v katerih bodo spali tisti, ki te ponižujejo. Trudiš se, da ne bi bil preveč na oček, ker ne želiš, da bi opazili tvojo žalost. Samo v lahko potožiš, kako ti je hudo, kako se zbujaš po noči in kričiš sam na se, ker si se tako trudil in na, to, in na svoje otroke, ker so te poslušali. Rodil si ceste in hiše za tiste, ki si jim verjel. Zdaj pa se jim unikaš, ko te hočejo povoziti, ker si prekočasen. Vse dogovore do prvega, vse obveznosti do sebe in sveta, ker ti ni ne zamudiš, čeprav veš, da vse zamuja. Tudi smrt zamuja in ta prikriti mir ne zamuja zneba padajo rože, težke, bele rože na mesto držja. Barbara, vrejtno upam, da to nisem prikljena, pa bi predali besedo Esadu. Ja, hvala, ker ste pregovoril uh, o, o tej mojej poeziji, jaz bi vas vse skupaj nas odrešil, s tem, kar bi povedal, kako to nastane. Ne? To se seveda ne dao da seveda, te vse stojijo. Uh, jaz najboljši vem, kako je ta poezija vbliz uh, nečemu, k čemu to ne bi mogel skoraj da reči kolizije, ko bi rekel da včasih je včasih tako slaba, da si jih veliko stran držim tukaj, ne. Ne, ne. potem ko bi rekel, da uh, premen na zavedni ravni, tukaj izhodni ni, dni, no, to vse prihaja iz podne kot jaz ne vem prihaja, tako da uh, ne morem racionalizirati nič in, Spona, edina taršina bodo nas odreša, no mislim. A <laughs> mi se sloni, jaz sem to videl, jaz imam sem, sem slike, ne? nekaj občutke ob teh slikah in tukaj je to, kratek, to je neutron, nek žik, v tem se zgine, jaz nihovo ne delam pesmi ne? in tukaj bomočiti po odgovoru. Jaz nihovo ne delam na pesmi in tukaj vidi, je v oči, ni umesen, da bi ga ni vicno, ampak pregovor, ki ni umesen, da ga zdaj kaj povem, ampak posle je jebanje nema kajanje. <guljata> no. Če prav sem prej rekel, da, vržen, ne, da to je koliko stran važen, da jaz tukaj skračam srce, besedam, ampak jaz, če pa malce sem go prepričan, ne, jaz potem pustim. Ne je, nekaj, kar si nas videl, mogoče bo še do drug tako, mogoče vsaj za trenutek. Gre vendarle samo za trenutke, ne, pa, ne, izmeri pr, ne, zato so dolge pesmi mogoče včas celo že potrebne, ne, mislim, da sem celorečne, in tudi moje, pa se točno to pozna, ne, dolge pesmi ne zdržijo. Zdržijo, in to, in to so, to so ta zdržijo, absolutno. To so velike in tudi gdje za eno mojstorstvo druge vrste, ne, to ne rečem, da je to ampak prakte sem pa eno pesem to napisal v drugačni slati. Tablet se se da je en je potilico, kem sam. je To sem tukaj napisal. tvoja dožnost je stopiti na brane drugih. za kritike <laughs> ne. Ta ni, ta ni zdaj ali ni tudi, da se ne bi. Preveč tega bi ne bilo, ne bi bilo žugo reči. Ne, tudi, da se ne. pa trenutek. To je nekaj slonij, nekaj smo že omenjali, da tudi zeleno. Jaz sem s tlemom vprašajček napisal, bi to možno tako hajku reakcija na, na lorkovo pesem, zeleno, ki te ljubim, zeleno, ki govori v pustu o pojmi. O... Ne, ne. Smo v meni in v objeciji. pa skoraj tudi žene, par od Migren vers, skoraj spoglava Lorcov, ki ga razvojeno moče, se ga ja vsi poznamo, vrejte je pa v, hrvatsko ka ne? Kada umrem, postavite balkon otvore. Ponapred se po da, da. No, no, no to, več ne. Meni to. Radno, ta podaša, nečem, hmm. to je to. Ravno, pa pesem je podrašana, ker ne Tu se, jaz, veš, rečem, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, To je nekaj, da ti vidi, on tebe uh, hoče, da ti to vidiš, ne? Nisem, hoče. Ja, A vidiš, ali ne vidiš? Mislim, da je to z njega balkom pa vrata, mislim, kaj, kam taj to. Zdaj bo se vundrijo na morje, pa odprem vrata do srednjega nekaj pa in šta, ta. Še eni ne vidijo, eni, vidijo, eni ne vidijo, eni čutijo, eni čutijo, ampak vsak pa sigurno daj se zgodil. Hmm. ni človeka, ja. ki se mu ne bi je to zgodil, pa ni vedel, kaj se mu je zgodil. Poezija je prigajan, ne? In tukaj prigajan. Tudi bi ima nekaj nekaj mogače funkcijo, ten, da pove ljudem, ki se mogače svo niso zavedali, kaj se jim je zgodil, hmm. da jim on piše. Ali... Ja, ampak um, način nekakršam, na da v bistvu pač mogoče napišeš pozavetno ampak uh, a, veš, Jaz bom v s tem jezikom, če je eno, en hejku umenljamo in si trtale v strani kreteni gredo skozi zobe. Pač tu ne vidi, da zgleda pač samo nekaj smešno, ampak gledaj, jaz tukaj pač slišim ta sintagno imeti koga v zubeh in iti skozi želodec. In zdaj, pač to, da, da imaš nekoga vzbeh, ki ga upravljaš, ne? to, da pa nekaj gre skozi želodec, je pa lebeza. Ne? In zdaj, krpeni ne grejo skozi želodec. Kaj gre, ja, da da. Hoče ti je da ti jezik, gre prej slabo. Veš, ja. ti nimaš teži tega zavedanja, vsega, kar bom zdaj jaz videla, Zdi mi, da je v bistvu je naša dožnost, da to prečitamo. Zdaj imamo pa še uh, vprašanje oziroma komentarje iz publike uh, Urška in Barbara. Zdaj, Urška je sitel nakazana, ki si pa zato prej nekaj rekliciraj, oziroma pa a mogoče se meni vse eno katira, pač... Nekaj <laughs> Urška. Zdaj, okay, jaz bomo, no, da da redno, kaj e, zbira. Zbira. Ja. Torejč, ja. ja. uh, <kluh> ki je vatral, je med za in, uh, se bavočiča, uh, stališča, zato, ko že prej to, načet, to temo idile. Namreč, gledamo ti prelepe slike, Uh, okrog sebe in jaz te specizacije especizaciji poezije, ne, zapravo, tisto, kar ne bi bilo lepo in nekone, mi skrna naprej vrača ta, ta podobja kot, uh, kot kič. Se um, pravi, um, ta težna, da je poezija zavetje, da je lepa, da je apolitična, da je stranicega, da je samo lepa problematična sama Mi je problematična samo v sebi, zato, ker se, kriva, uh, ker se, se zdi, da, da nočeš videti reberalnost. to je ta infantilnost, o kateri sem pač že govorila prej. Uh, in primerjavi s tem se zdi pač, da se jaz se kot pesnik zelo dobro stara. Zelo dobro, zelo dobro stara in da so razlike od prve, so seveda tudi podobnosti in tudi črto, seveda tisto, tudi, kiti se napihujejo, recimo tukaj. Se ne Se ne napihuje, točno, ja. Sma nimoče uh, Videm pač podobne in slične točke in ne bi mogla reči, da je v sami um, poetiki, se pravi sami tudi če bi v tem lahko sploh govorila kred novega, ampak spozna, spoznanja, Predvsem pa jaz mislim, ta cenzurirni del, da kaj da to pomeni, ne, kako pač popravljati, oziroma svoje lasta dela, čepa, če pač do tega pride, da je tukaj res spremenba, oziroma spremenba pač te zore, no, da, da lahko opademo. Druga stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, je to, da se mi zdi, da je zelo zanimivo debatu odprto je ta udor takoj vodanjih nesmislenih stavkov, ne, ki sploh niso nesmislene. Ne, ampak zame je v pogledavi tudi s poezijo Miklažo-Komele oziroma tudi teorijo, ampak bolj teorijo po detelju, no, metaforizacije. in tem. Um, vzeto je pravzaprav uh, spet ta izjavljavna pozicija, kaj jezik prekrije. In ja, se mi zdi, da so te stavlji na nekaj očin spet razpolke. Prav pravom zelo tega svojega ne smisla v to, da zagledaš tisto, kar sem jaz mogoče, čisto nekaj ponese, če mi je resnica. Ne? Um, bi lahko dala kakšen drug vmenj, zdaj pa sem ne, ne mogla s tem kvarjala, ampak pričevali. Skupaj, da boste malo skušali razumeti. Um, no. In tako v tem smislu se mi zdi ta zbirka, um, se pravim, z njegova najboljša, Uh, in uh, sem zelo vesela, da, da je v slovenščini. Imela mi pa vprašanje, tudi povezani s tem, uh, kar se opisuje pač v slovensko, uh, upam, na morje oziroma slovinjo, um, zelo zdravilna se mi zdi. Imela mi pa vprašanje, ne, prav ravno s tem, kako, kako ti funkcioniraš, kako ti pride, ker ti pride ta stavek, ki pride v podobi podobe ali v podobi deset. Povedu. Tako mi nekaj, ker imam včasih ravno joče jokati, ne? Joče je zame, da pa si pač Ljubljančanka, na obrobju Slovenije pač je drug, kjer rekli jezikovni zame je joče, joče starsko, ja? knjižno druge, rekla jojka, ne? To, ne? Je, joče A, je pri ja, morsko, bolj, ja. ja, ja se je, ja. A, Mi noćemo, Zazen, način, način, način. Kakus, Moja dvojezičnost kot pesnik je kako ravnačno kot kakaj. Ja, to je zelo zanimivo, da sem bil v Bosni malo dlje, pa sem kar začel po srloh pisati. Pa tudi res res to čut, mislim, posebej teri pesmi, je to, da, bi, da to nislo nek, mislim, da je skladi še eno sloj, da je južnjaška ja. v bistvu sloveneška, mislim, da rekovali. Pa tukaj, ko veraš, ko veraš, imaš te lepe l... Mm oziroma okle, recimo <laughs> okle, Ja, je. Ja, ja, ne. Um, Mene, bi so tudi, super, no? Zatekala, ker jezik, nisem s tem, da je, že tako malo, ljudi bi nekaj obrne, in ravno s tem, ko ga malo obrne, je to, tisto previsno, to bogatstvo, ne? Zato, ker spet, če se vrne na to naše zelo, je, jezik ni vkolj abstrakcija. Slovenski jezik, kot tak, da ni ga živimo. Ja. Ti nosiš vsegi slovenski jezik, pa več. če svoje misle ja. to je super, ne, da, da je... Kako pri tvoji poezini, mislim. Hvala. Zelo mi je Hvala. <laughs> to <je> spravno, <laughs> da to snimamo, kakjem se že dogaja da poezija? Šta <laughs> odnosim? to poezijo, a kritike. Zdaj, <laughs> se. Uh, jaz sem samo, eno prigodo, pa en potem na tisti gnoj, uh, mogoče tako, tisti je po ne? Kaj gnoj ni? Je njim, njim to, ja, da bi bil gnoj kot gnojilo. Kako? je To je strah. To je malo strah. Gnoj kot... Je, Ampak to je Gnoj je oček drugih. To je splošno ja pi... koncept te družbe. Ja? Na, na, na to popraviti z drugimi. ne a, da očitno A ja? Smrt. nisem. no. Nisem niti sam pijal. novost, mi je bilo. Oj, da jaz sem um... Tudi to mi je še par zavedam, podobnost videla, tako kot jaz, me ti se ne napihurajo in slovni joče pošteni. Ko sem videla tam slov, v slovni joče pošteni, mi bi je bilo strašno naravno, ne samo glede jezika, mimo glede, očitno štarsko-gorenska mora, vzikovna socializacija joče, um, mislim jo, kaj pa se da <laughs> in uh, potem pa še to, da jaz sem je pa spoznala ob, oh, se, skupaj, paketov, ki ti se meni naveč namreč ne, obihlujo, no, reč, ne oboveni, v Sloveniji, je prišel brak, dače Guggenheim je brala te operke, eh, in um, sem takrat uh, ob njen, um, Tudi prvič videla to, oziroma začutila, kako se ves čas s kiko z njegov pozivom mi dogaja, tudi se z osebo. To, kar je Barbara rekla, da, da je za me je nekaj posebnega, a, da mi zdi, da kot oseba ga doživa in podobno kot poezijo, on je redkih z nevredki, če ne, edini zadnji čas je, ki ima odvignen telefon, a, a, a, še čisto zaspana, oziroma vse, kaj <laughs> pač... Moraš torej nekaj tako iskreno, ne na pihujočih veselja. Če ti znaš, vidiš, piše. Ne, nisem tvoj, že bil. Ne, ne, sem bil. <laughs> ja, no, to, da um, sem, sem tukaj menil takoj občutek, ker te izbirke tam obi, da piše, da je zeleno, ne, verjetno dve, torej vendar da gre v ljepo neko smer, ki uh, pa jo je pod mene, sem za moja brani tudi otvrla pesem uh, uh, Arevat še malo. Mm -hmm. ja, sej, jaz sem tudi najbolj vzproščenil tukaj, mi se glede za zproščenost, mislim, čistko, mislim, da, da jaz tudi mislim samo vsebno, da je tudi najboljši, tako da se mislim. Samo se pa ne na začin, da bi se hvalil, pa se vse več, to se je, što je naša ta notranji uh, delov, s tem, ki, kakor to kaj vpišem. Kaj lahko izraziš, Mislim, to, kaj sp, sem sproščen, pa. Prosto in lahko nekaj stvari naredim. Drugač, kot sem jih mogoče kdaj probil, pa je bolj se videl, da sem prav bavljal, da sem hotel. Zdaj pa pač, kakr, pide, pide, mislim, pide pač, pa sem sproščen, pa. A ima še do kako vršanje, pripombo, komentar? Dobar, če ne vem, a bi ti prebral še to pesem, pa s tem se potem podamo na poslu? Lahko je, je za zaključek sam en en vers, še um, iz koga ti še leži na duši? Ampak ta pesem, ne, bo... A, tjubi, Ja, namreč to, ki si rekel, da si sproščen, ne, se mi zdi, da je v bistvu ravno v neki sproščenosti, nezateknjenosti, je možen pogled na se in na drugega, ker v vse pač to možnost. Ne, in se mi zdi v tem smislu pač ta pesem Pretok. Lepa, ko pač praviš, razumem noč v sebi in dan v tebi. Tepan, nadrgevajo pretrakanje prekletega skozi jožine starih ulic zbranih misel, ki ne zna ostaviti lastnega konca in vodo, ki je oče nad seboj. Dobre, bom jaz še eno zakon prebral, ki je bil tudi v ta program, mislim, da... To je če druge, ampak vse podobno so ta mesta, pa trbovne prej, pa to pa, imamo omena. Ja, pa še prevajalci so delali. Ne to, na te je most, ne. Ja, to je Ljubljana, Zidani most. Mislim, je to okej, okay, ker tukaj imamo tudi malo nestramnosti in tako naprej, no, pa posem pa, pa, pa tega. Mislim, tukaj se bi bez Slovenšina imala tako je še en jezik. Poezija je končna postaja, tihe, zmlete, usode, ki ne odneha. Laško je v Kurcu, dvorana ponesrečena nesrečena imitacija škatljice iz sanja. Trije dobro rejeni ki še niso dobili od krovnin, se smejijo v lastni nesreči. Sala je na njihovi strani in sveže zagnojena polja, čakanje na noč se začne obzori, In brez skrbnost teče proti toku. Pesniki imajo svojo cinkarno, visoke dimnike, ki jo nažujejo, belino tihega vznemirjanja. Spomnil sem se muh, ki so ostale zaprte v Volvu. Tam je moj začetek. Bodo preživele, dokler se ne vrnem. Bodo zaspale ali umrle ne bodo letele, še le v pragerskem pa že toliko skrbi. Hvala lepa Esadu, hvala lepa Ivanikoni, vsem trem selektorjem, kritikom, naučni ste se, izbrali 9 mi smo jih na neki način oddeleni in skupaj prebrali. Hvala vse vam, ki ste sledili okrovni, kritičkim okroglim mizem in uh, tudi participirali. Pod Prangerjem smo bili leti vsi. Uh, Upam, da bo tudi naslednje leto tako in želim si, tudi pa še moja osebna mislim, zahvala, Da bi naslednje leto, ko se eno od kritiških imen menja, da se bo pojavilo ime, ki bo vsaj podobno tako dobro participiralo k debatam, kot je bil rane Senegačni. Hvala. Drugo leto bo zainteresirana na javnost. kar Hm. Tako da. Zdaj mhm. Urška je šta, ja, Urška para, ki se pišta, zanima, ali lahko na povem tematsko okrog mizo ali so kakaj zapleti? E, za pleja, ne, lahko lepo, no, ne poveš, kot jaz poveš? Spet je nam in uh, nas čakal, mislim, je ah, v Zdaj, da si vabili, ker tudi varnost čaka. Ja. Uh, je pa res David pa prijetno. Davi da treneru povedano 100%. Je povedal za ventil pol. Ah, zdravniki je več te vzignili. Tako da, uh, no, <repeño> <repeño> da počaka uh, um, pa močni pa se je lahko med neom račun pa pol, se pa me je polalo celo pregvaranje. Ah, in potem obevalo z nim pa Славы и резервы по экрану и шутки.